Thank mm -hmm. you. Och välkommen till Mellan och Korn, din eh, filmfoto podcast i tiden. Då var vi igång igen. Det har tag sedan, senast var kameralopp sedan i Stockholm och vi snackade med reparatör Jonas från eh, analoga kameror. Men eh, nu är vi tillbaka. Vi eh, har varit omnämnda där på fotosidans podradio, mycket trevligt. Sen vi inte hade så mycket att lägga upp därefter, va? Uh, och nu så har jag dragit in en polare från The Net. Victor Norgren. Välkommen Victor. Oh, tack så mycket. Hallå, hallå, hallå. Välkommen internet. Ja men precis. Till vår fina konversation. Yes, ja men Viktor, vem är det? Jag bor i Lund. Jag fotar analog analogt sedan två år tillbaka. Mm. Och jag har väl mest porträtt som... Huvudsaklig eh, ska jag säga, Foto Obsession <laughs> ja. Det och eh, mycket svartvitt ja, men Som jag framkallar själv ja. På ett väldigt nitiskt Och eh, nästan preisigt sätt <laughs> jag Har jag fått höra ja, men För det finns inte en enda fläck kvar Av fixen när jag är färdig med <laughs> Ja men det är bra Det är som riktigt genomgående Jag vet inte om du har lagt upp det på någon Gemensam plattform, men det som du har skickat till mig personligen är du som översätter mm. Kodaks framkallningstid ja, från Fahrenheit ja. till Celsius igen, bara för att de har nog bara hopp. Ja, men det diffar ju det. Ja. Det diffar på vissa tider men liksom 15 sekunder hit och dit. Och om de också har 15 sekunder som felmarginal så kan det ändå liksom bli en halv minut i värsta fall som det liksom är fel. Mm. För, jag vet inte, jag Pallant köpa en ny termometer Nej. <laughs> mm. men, men det, det ja. Men, men jo, man kan också nämna Att jag gjorde mitt examensarbete på, I bioteknik I om Olika tunna gelatinfilmer Och då kom ju foto in, Eller att in där lite För det var en del artiklar från Kodak och Brittiska försvarsdepartementet faktiskt oh. <laughs> Om sånt här Så det är jag, jag har jag, väl lite av med. i det, det är, eller, eller. Ja? Oh, ja Ja men det är ju bra som en känsla för materialet Ja <laughs> det kan man säga Jag har då skickat lite konstiga frågor till dig Till och från <laughs> oh, ja, men de, Spread the word bara <laughs> ja. Mm, så, Men så, ja nej, men det Stämmer jag överens med vad du säger Om man går in på www.viktornorgren.com Då är det som It's pretty faces. <laughs> men, men alltså jag, jag gillar ändå... Du har ändå en schysst bredd i det svartvita med som, de här väl exponerade perfekta och de som är lite mer när du pushar filmen och det Jaha, kommer in lite känsla då. i det. det. Jag vet inte, det, det, jag ska inte säga att jag prövar erfarenhet men, men det lite är ju så att man har... Prova fram olika filmer och sett. Va? Det, det är det här som funkar bäst. Ja, ja för och då du... i svart och vitt då kör du mest Akros och 3X, eller? Va? Ja, jag, jag håller på att flytta mig från 3X nu till T-Max 400. Ja. Eh, men den, eh, den är bättre den på alla sätt, kan man säga. Punkt. <laughs> även om 3X kanske har lite bättre hundtoner. Okej. Okay. Yeah. Men det, det är en liten skillnad men, men när det gäller upplösning och eh, och Och eh, ja, Samt som gör en bild. Eh, och just dynamiskt de får. får man inte prata om när man pressar filmer. Yeah. Det, det är liksom T-Max 400. Det är liksom skuggor där det inte ska finnas skuggor i princip. Uh. Eller men att de är så djupa, mm. även om man pressar. Ja, nej men, eh, det jag med sett som andra skriver om. Det. Till exempel Thomas Mellert skriver på sin blogg att han använder nästan. Temax 400 slutande när push För just att den klarar det så jävla bra. Mm. Jo, just också. Jag tror jag, just det, en av mina senare bilder, fotade med, med en svart flygel i skumbelysning. Och det är liksom man ser liksom fortfarande detaljer i flygeln fast den är liksom eh, svart. Ja. Det är ju liksom imponerande. Så hade jag också en rulle 10x samtidigt och är liksom bara var en, en tom blob. <laughs> Mm. Det är nej. nice Men eh, färgfilm då, vad brukar du köra där? Det, det ser lite ut som någon portrait när man kollar, eller? Ja, det, det har jag väl fått att en rulla av Jag har faktiskt två stycken 400 i kylen som jag kanske använder någon gång snart Äkta tycker jag är rätt trevlig hektar. Och för vara lite hipp, just det Även om jag inte har några rullar i kylen för tillfället Ja, och du, eh, vi har ju temat för dagen är YouTubes. Just det, det är en förträfflig medium för att lära sig allt och inget. Ja, precis. Och jag, säga, jag tänkte bara dra en liten nyhet även om oh. podd och svären inte är det mest naturliga att ha nyheter på. Men han du säger någonting om Holga sen igår. O, oh, nej, berätta. Det är en Freestyle Foto-affär i staterna som har varit väldigt mm. mycket för oss som att trycka ut eh, Holga till folket. Oh. De har bra kontakter i Kina och fått höra att eh, det har räddats vissa delar av produktionen. Koppla, koppla. Så den första eh, Holga-typen. Den som är utan inbyggd blixt och 120-varianten med vanlig plastlins. Den, mm. den kommer börja produceras igen. Oj, nu är ju härligt att höra. Ja, så du. Ja, Low-fire low mographers Verkligen. Gott av sig. Jo, ja, men precis. Jag hade ju börjat som tänker på, fan, måste man ju börja köpa på sig alla ord så att på det sin, bara, Jag tror du borde vara hyfsat lättare om det bara Det är inte bakrita, det är en vanlig plast bara. Jo, ja, men så det är, är det. det. Det, det som kan gå åt på dem. Jag har, jag har tre stycken Varav en som tras så jag har byggt om, det eh, andra eh, som slutar. Oj. Om eh, det är en sån här um, var L-formad fjäder med eh, en, som, en snurra i hörnet som man ja, som man spänner och så går den igång. Ja. Men, men, men, precis. men den har väl bara en hastighet tror jag. Så det ska väl inte vara allt för krångligt och för att få att funka kan jag tänka mig. Ja, jag har inte på till det ja. men, men kanske kan bända till någonting så här. Oj, ja, Eller så. Är, <laughs> lite silvertape så går det någon gång om. får man hoppas. Mm. Ja, nej men det funkar ju på alldeles så det är bara att köra på det. Mm. Det är fantastiskt fantastiskt. Det är väl det enda vettiga läget också kanske på den kameran. <laughs> ja men precis, om man är riktigt snabb och har som rutin då kan man få till så här en... Åttondels sekund. Oj. Sätt folk som har som tajma in det. <laughs> Boxkamera. here I jag kam? Ja precis. Yes. yes. Men du tillbaks till Youtube. Så jag själv inte varit så. Eh, inne i det här. Med hänga och fördriva tiden. Och eh, se dagen försvinna. Framför ens ögon. Ja, men precis. Jag är så hemskt uh, hems illa är det är inte fanat. Det blir uh, ju uh, rätt här uh, från det är helg. Ja, uh, ja men uh, precis. Nej, men fan, jag inte haft tålamod och som bara sitta ner och kolla på någonting. Jag är inte riktigt den typen att jag kan titta på tv och göra massa grejer på sidan. Oj, jag vet inte. Ja, det, alltså jag vet att det är en ganska ovanlig egenskap, tror jag. Man följer väl liksom någon kanal för att det är, det handlar väl också om att karaktären som, liksom, personen bakom kanalen har något att erbjuda. Så jag tror väl det är väl därför de flesta fastnar. Och så kan man säkert ha en massa um, hypoteser om varför blir man en känd youtuber och så. Och det finns säkert en hel del um, faktorer som drar dem samman, eller man kan Lumpa ihop då med Ja men precis, när jag ändå insett här Desto mer jag Utsätter mig för att det finns Bättre och sämre Ja, och jag tror Väl ganska generellt så handlar det väl mycket Om att folk hör av någon slags Passion för Ett intresse Så det är ju det är, men det är, Kanske snarare den passionen man liksom Dras till, att man liksom ser Att det liksom utstår så pass tydligt av hur yeah. man följer. Att man kanske därför därför så. Åh, det här var en spännande kanal. Jag vill jag följa. Eller på något annat sätt känn, identifiera sig med personen. Jag menar, yeah. YouTube och sociala medier är väl ganska ska man säga, optimalt. Man har väldigt nischade intressen. Plötsligt finns det liksom en nästan som en tv-kanal om bara liksom precis det man själv gillar. Och det är ju klart att det dras man väl till. Ja, men precis. Och folk blir som liksom mer och mer angelägna av att göra en mm, bra produktion, märker mm. jag också. Ja, det blir lättare också. Jag menar, förstått så det handlar väl bara att man har ett klippprogram kan sina LUTs, som det heter, <laughs> som man kan göra sin färgkorrigering. Och eh, har hyfsat, så, åt, vad heter det, eh, bra ljus som man liksom kan lätt återproducera. Så det är liksom... Så har du det, det och så liksom en hyfsad mic och sen liksom ready to go. Och ren ja, bakgrund typ. Precis. Jo, nej, men det är ändå börjar komma bra och billiga micar som är som rent eh, utformade för folk som håller på med Youtube och mm. poddar och sånt där. Och man säger att det används mycket GoPro i. Ja. Så eh, just att det är som jag har inte koll på hur mycket de har kostat innan och nu Men det kanske har gått ner i pris Ja, det finns väl olika versioner också Och de, även de lite äldre inom någon är väl fortfarande Rätt så bra, ska jag gissa ja. Man kan ju se till exempel Ted Forbes Den här giganten bland giganter Gigant! han liksom ofta pratar om sina lite äldre GoPros Och liksom andra Kanske inte så analog Fokusera kanal också Liksom också prata om att oh The GoPro köpte den här lite äldre versionen nu. Den kanske är två år gammal men den är fortfarande ja, ja ja ja men fan, det finns många bra Gamla digitalkameror kameror mm. Kolla på de gamla 3K-kompakterna Just det, de är lite så Snod på att bli hipster igen Ja men precis äh, ja. Även de digitalkameran också Ja oh det, ja Nej men det mm. Den nästa kontakt T2 kanske Ja men precis ja, de... en prisutveckling ska vi inte prata om <laughs> Nej, nej, nej ja, Men du T3 då Oj ja <laughs> Alltså där kan vi snacka om kameror som går upp i pris efter oh, Ja jag förstår inte riktigt Vitsen när man vill betala vad är det 500-600 euro för Något som är så enkelt som man inte ens kan ändra inställningarna på Ja, men det är väl den the perfect optiken. compromise. Ja, det är kanske det är. Kompakt och det är sken av att det är någon slags bra kvalitet fast synen är väldigt plastigt och går sönder rätt lätt. Ja. <laughs> och jag har förstått så väl blixten den stora äh, det där Achilleshallen på systemet, eller kameran. Ja, det är inte så bra att på kontakten, men man har hört desto mer om eh, Riko mm. kamerorna. Den oj, det slutar LCD-en och går sönder så, här, så fort man kollar lite snett på den och så, sen så allmänt plastdelar. Ja, men folk får göra vad de vill med sina pengar. Ja men precis. Tyvärr. Och så, här, och så samtidigt så eh, de, eh, Olympus U2-kamerorna. Just det, de har också gått upp ordentligt har jag sett. Ja, men precis. Men de verkar vara lite mer hållbara. Jag eh, hör att de som använder dem gå, kan gå igenom några stycken, men det är inte på samma nivå som de andra. Eller typ så här Min Minox 35 kompakta. <laughs> <laughs> jo, jag vet inte. Olympus de här kom, de är väl mest så att eh, ner i handväskan och så snabbt iväg, gissar jag, när de gjordes. Som ja, har lite det är um, design och filosofin också bakom. Ja, men precis som också så. <laughs> precis. Man kan redan till mormor utan att hon man ska vara orolig för att hon spiller kaffe över den. <laughs> precis, på kafferebet. Yes, men du till the Youtube's. Yes, uh, the tubes. Ja, jag funderar på om man skulle dela in det lite i uh, ha uh, lite olika Delar oh, Om man skulle börja, det... ja, börja med det senaste eh, Vloggare mm. Finns de kvar? Alltså... Jo det gör de väl oh, Det är ju han med tycker... Casey Neistat Som inte var analog fotograf men det var han som äh, Körde igång hela det här med bloggtrenden Och gjorde det varje dag Förstod jag Uff. Uff, Ja det jag tänkte det. jag Gör det ett och ett halvt år och sen bara Palljanter längre <laughs> Ja, det är... man kan förstå. Ja, nej men eh, jag kände, eh, först när jag såg sådana där första gången vad fan är det här? Och så, så här eh, en, en enormt långa grejer som de lägger upp och så bara, ja ah, bara följ med på min dag men eh, jag märker att folk börjar som koka ihop det lite som mm. ihop. Um, ja, jag skulle vilja dra ett eh, bra exempel på det som Mike Jannick. Just det som... ja, men han är rätt schysst på det men han har ju också en väldigt så livfull karaktär kan man säga. Full av energi och när man liksom ser honom så blir man liksom så här peppad och, och liksom så oh vad spännande. Ja uh, men precis allt det som litet och Precis och och Det är liksom precis <laughs> 100 passion och han vet ju också vad han pratar om eftersom han är ju fortfarande journalist så. Ja men precis. Och allt ja. de här lite små tipsen och sånt han har så det är ja, en trevlig kanal. Ja, och så, och så just att han har den här lite såhär eh, rock and Roll-rösten. Skulle nog passa bra till någon så här kvällsradioprogram. Ja, men han har väl också ska man säga, den här personen han har. Han har liksom väldigt lätt mm. uh, easygoing och är så lite uh, knäppen en fingrarna och sånt också tror jag. Ja, gör något ja. sånt när han börjar Och, liksom, och det, mm. det är liksom man kan se på andra liksom kanaler Så han är ju inte unik i den stilen Men kanske snarare unik med Att prata om analogfoto på ett Sånt modernt sätt Jo ja, men precis ja, Han är som mm, men Han ser ju inte ut att tveka Någon gång när han säger <laughs> grejer Verkligen inte <laughs> men, men det är säkert 50 tagningar innan, Som sitter jo. ordentligt Jo men medan andra som tar en tagning så bara det blir som det blir <laughs> <laughs> ja, men han är härlig ja, Kan vi rekommendera um, till folk Ja, men Look precis Även om han inte lägger upp så ofta Så har han ju ändå liksom vettiga åsikter Och när han väl lägger upp något så tittar man Ja, ja men precis Så var det senast nu Han drog någon jämförelse Mellan sinnesstil I mellanformat format och 460 mm. Ja, men han tycker ju ändå att, oh, Ska man spoilare det? Att han ja, gillade Porsche lite bättre. för ja, gör. Av olika anledningar då. Ja, ja men det är väl inte för alla med det här glowet. Precis. Vem vill ha en röd fläck i bilden? Bara för ljus. Ja, så sitter jag här på sidan och så bara Vem vill inte ha en röd fläck i bilden? <laughs> <laughs> men sen fotar du jävligt mycket polypan. Just det. Också, helt utan... Antihilation, just det Ja men precis, så, det är så jävla fint glow eh, Det blir eh, När det är som ljust ut Om man fotar porträtt Då får man som nästan lite um, effekt på det mm. Om huden den lyser upp så mycket Så Det blir, det blir fint Kan tänka mig ja, Inte för att jag brukar vara den som tar porträttfilt <laughs> Oj, hint hint jag brukar väl mest försöka få en sån tekniskt korrekt bild um, så ja, kanske men det, det kan ju vara snyggt ibland det beror ju lite ja. på vad man har för syfte och uppsåt med sina bilder jag, ska, jag, jag lovar, jag ska inte tvinga in dig i lovar, jag ska <laughs> um, ja, men du, någon annan som uh, du vill rekommendera så här rakt av Oj då, um, betar. Alltså, vi, vi kan ju beta av ett kanal så här Um, om vi ändå pratar om mm. folk som är, vad heter det, professionella fotografen på ett annat sätt. Yeah. Uh, ska vi prata om, såklart som vi pratade om innan, Ted Forbes. Yes. Uh, han var ju lärare i, vad heter det, foto eller analog foto på Community College i Texas, någonstans. Dallas, säkert. Precis. Och så ja, man, väl, hmm? man märker att han kör väldigt mycket så här föreläsningsstil. Precis, och det är ju rätt häftigt och han är liksom väldigt pedagogisk, även om en del tycker att han är lite snackig ibland. Ja, till exempel. Precis. Men jag vet att jag tycker att han finns en charm med liksom att han köpt på lite sådär för det är väldigt mycket portioner också, man ser att det liksom bara utstrålar. Och han har ju väldigt så tydlig den här lite konstvinkeln på foto och gärna lyfta fram den konstnärliga aspekten på fotografi. Ja, jo, nej, men det är ändå skönt med någon som inte bara name droppar utan förklar, vill förklara ja. lite vad som är bra med en fotograf och vad, vad den personen har åstadkommit. Precis. Och jag tycker det är intressant jag med honom. att jag, jag även inte själv lite av äh, icke-utbildning av äh, historiska fotografer. Man går runt och så... Ah, vad sa eh, Vad? Någon kan man gå till fotografen som påbörjade den biten mot en mm. cykel och en trapp så Okej. Mm, det sa fansmän. Men jag tycker det är väl han har ju också jobbat som kille mm. på Dallas Museum of Art innan han bestämde sig att gå heltid med sin fotokanal. Ja. Och det är ju klart en merit som väldigt få andra har. Eh, och jag tycker det är också lite intressant och spännande med honom att han väldigt sällan att Han pratar om analog utan att folk riktigt vet om det. För ofta när man pratar om härligt så konstnärliga fotograferna att, så, att de fotar ju nästan alla bara film. Och så liksom smyger han in det så ja, det är en snygg bild och snig bild. Så jag tror folk gillar något filmfot utan att riktigt vet om det. Ja. Jag faktiskt. Man. Um... Det drog de väl upp på uh, fotosidan i någon som mm finns -hmm. så länge sedan. Uh, just att uh, många uh, som håller på med konstfoto i olika på olika sätt. Uh, drar sig till analogfoto. Just för att få den där uh, verkshöjden. Mm -hmm. uh, jag var faktiskt på en uh, Mechapurcha uh, här i stan. Numeå. Mm -hmm. Eh, och det var Fan Då borde jag ha kollat upp den här namnet eh, drott... Hon som gjorde Drottninglandet Oj eh, En thailändare som kom upp hit Och gifte sig med eh, Kararinlandet Och Oj. de bottniska skogarna Hoppla hoppla eh, Ja och hon Ska ju som köra eh, Analogfoto. Jag undrar om hon hade som gjort det tidigare också. Mm -hmm. eh, eh, och så var det eh, hon, eh, Lina man heter, mm -hmm. som hade gjort eh, queering Sapmi. Jag eh, vet inte hur långt söderut den utsätts har jag kommit men den, den var intressant. Spännande hon, eh, ja Hon håller på som gräva sig djupare i queerträsket och eh, ska jag tänka köra till viss del med stor format. Oj! I som folks sovrum och grejer. är Spännande. <laughs> Lycka till! Ja, men nu, nu glider vi lite från ämnet här. Ja, det gör jag. Konst som konst. <laughs> ja, men jag eh, får se. Några andra mm. fotografer då? Ja, jag tänker att man um. eh, hoppar över de här andra vloggarna som Edward Erdo Pavés oh, då Han är ju spännande ja, men Han är också en sån här trevlig kiss ja. och så de och han, han är ju författare också Vilket gör det ännu mer spännande Ja, okay. Han farligt. skriver väl pjäser Och översätter Tror jag Från spanska till engelska Och, och jag tror också han skriver så här TV-serier Manus Jaha. till dem okay. har Jag har snappat upp Ja, jag förstod att, för jag visst varvade han lite och körde på spanska och på engelska i början. Ja, även om jag tittar så mycket på de här spanska avsnitten. Ja, men bara kom i Nej, men han har ju de textad, men ja you know how it is. Jo, ja, jo. Ja. Uh, yes, men om man går bort från de här vloggarna och så kör på mer. Nu ska vi få alla att uh, komma in i analogfototräsket. Just det, om uh, du nu verkligen är så mycket av ett träsk. Ja, ja nej, <laughs> precis. Jag är ju Det känns som två som har varit uh, stora för mig är nog uh, Film Photography Project, även om jag inte kollar på det så mycket, utan de som har varit där med Matt Marsh med egen kanal på sidan som är mer som mörkrumsorienterad mm. orienterad och så eh, Mjonyu Show mm. det om det var något jag kollade på Youtube då var det Mjonyu <skratt> det är alltid någon sån här intressant eh, kamera och eh, objektiv och så eh, just den här fartiga presentationen. Ja, fast för är ju man har väl just jag tror vi är en sån stig på det här, att man har max 21 minuter eller något sånt på sig att presentera sin idé och sen börjar folk tröttna oavsett hur det intressant det är och liksom att klicka bort hans fönster. Ja just det. Jag kommer ihåg i, eh, kanske inte så helt, det... lika mycket på slutet men han brukade mm. som öka upp takten på videon utan att eh, alltså faktiskt höjde så han fixade det här, vi röströmade så fort då för att få in så mycket som möjligt Ja <laughs> det kunde göra det en grej också Ja men precis Ja men jag tycker det är intressant med, med Youtube eftersom det finns så mycket av det att liksom det är svårt att ha på exakt allting även om man försöker Ja, ja men precis ja, Ska vi indroppa några fler härliga kanaler då? Uh, ja, jag glömde en på uh, vloggdelen om man tar uh, borut uh, Peter Lind Just den våtformatskillen Ja. Uh, Eller våtplåtkillen ska vi kanske säga. Precis, det är ju inte ett format. Nej, men precis. Uh, har märkt många som trillar in på hans uh, kanal med de här uh, när han visar mörkrumsteknik. Det mm. typ, uh, Äh, framkallare på pappret Så att vara en, en del äh, oh, liksom bild, Men äh, Efter att ha gjort en del Sådana där äh, instruktionsvideos Då har jag ju som kört Helt ut på vloggandet Och man bara Ja okej okay, du verkligen inte ha så jättekul liv Så jag hoppar av allt professionellt arbete Och äh, flyttar ut i en äh, Skoga En äh, stuga Till skogen och... ja, Fast jag vet inte jag tycker det är väl kanske den sortens människor som faktiskt dras till det här Youtube De har liksom någonting de brinner för Men de, nej nej pull it through För yeah. Ted Forbes var lite så rätt länge Att han hade många olika projekt och sen liksom annonserar han dem och brannför dem Och så liksom följer han dem inte riktigt um, Typ den här tidningen Kontrast Som man ville liksom släppa och liksom Promotade jättemycket, fick till mig en sponsor för Och så liksom levde inte så mycket av det Ja yeah. Det låter lite som så här, uh, Digital Rev uh, oh. Så de bara Åh, oh, här är en här, superkanal Och så kom de på I slutändan, jag, jag vet inte mycket mycket det är sant Men de bara, alltså, det här var ju lite för att promovera så att vi kunde faktiskt sälja grejer ur vår affär. Mm. Så, men det fick som ett eget liv. <laughs> ja, det, det är ju lite märkligt att de... Jag vet inte, att, att det, det är liksom... Fast det kanske inte är så jättemärkligt att det är ett liksom eget liv. Men, men att, det, att det är inte många som har kopplat. att det är liksom en försäljningsverksamhet som inte sysslar med till liksom Köp kameran på vår webbsida. Ja, ja men precis. Alltså, nu har jag klickat på någon länk nu. När man var varit på Analog Web eller kolla andra grejer. Eh, och så kommer till DigitalRaves egen hemsida. Så man bara är det här för skit. Jag vill inte kolla här. Och så man bara klickar bort direkt. Oh, sell out. <laughs> <laughs> ja. Um, ska vi nämna några lite snabbt här då. Det mm. um, finns också en här Matt Day. Har jag lite issues med. Men uh, han kan ju liksom vara inspirerande att titta på. Ja just det um... Han är ju en bröllopsfotograf i vanliga fall Ja, och lite är... annat Och jobbar på kyrkogården om jag inte minns fel Vad är det han gör? Ja han har ju så här, Jättemånga olika jobb Och ett tag var han ju retuscherare åt uh, Ett filmframkallningsföretag I Utah, på distans Okej okay, just det ja, uh, Men det slutar han med Ja nej men han, han är ändå skysst han, han tar, uh, tar Gärna presentera som Ikoniska kameror. Ja, lite så att varning på dem Men jo, och jag vet inte, hans mörkrumsvideor är väl lite äh, speciella. Det, eh, de har jag inte sett. Ja, det kan inte så mycket. men han minns speciellt något han framkallade i sådana här monobath. Aha. Och ja. då fick han, som heter det, Bromide Drag, heter det på engelska. Aha, okay. för han hade ojämn eh, temperatur och så liksom påpekade liksom det här det funkar inte riktigt så. Eh, och så liksom var de som gjorde monobath eh, liksom sa åt honom liksom inte, det ska man inte göra. Och liksom allting handlar om att han hade värmt upp eh, hela den här eh, kemin då ganska slarvigt <laughs> <laughs> och, och det är liksom någon på, som har, får någon lite läs. på fingrarna där. Eh, jo, någon som har läst sig, säga, ja, som man läser ju kan det är inte så konstigt att det blir galet om du <laughs> värmer upp på det viset. <laughs> ja men precis ja nej men du det är mycket sanning att du säger att han är som clickbait Åh. man ser på många utav titlarna till Charlie Flex, Raika, ja, ja men är precis jo, och så är vissa personer tro på Why I Abandoned Kodak to go totally ill forward <laughs> oh my god så och så sen bara oh the new hot Instax camera TLR wow wow wow och så bara ja ju så som använder den här riktigt. Är det ja, det, det är intressant. Jag tänkte, det verkar lite, jag vet inte, man ska ju kanske säga smyxpåsat men det känns ändå lite som att han, han gör någon video jättehypad och sen tar det kanske evigheter ja, om ens någonsin. Det kommer tillbaka igen. Ja, ja. Men ja, han kanske är ett jättestor, lite, pra, lite mer pratig faktiskt tycker jag än The Ted. Uh, så, Ja, men precis. Han är lite Kul mer som hårdags snackig. <laughs> snackig kille. Ja, men precis. Har du eh, varit inne på den här 35mmc-sidan, bloggen? Oh, det har jag inte. Jag har sett dem på Instagram. Ja. där. Eh, Hur ser de rätt friskt? Ja, och just så, det... de har en blogg också. Ja, alltså den... Om, om du är intresserad av någon kamera och ser det skrivet om den där läs. Alltså Hamish som mm. håller den där, han är fan jävla ord äh, mm. Ja, nej men han, han tycker om att skriva långt och mycket och som genomgående. Ja. Oh. Så, och så är det riktigt såhär spalta upp med kategorier och allting. <laughs> <laughs> äh, men i alla fall, han och en annan kille startar någonting som heter äh, T.T.L. Chats. Frudelands Chats. Mm. Det verkar vara lite mer såhär um, uh, intervjusoffa-aktigt. Oj, på. spännande. Ja, när jag bara kom ut. Så ett och ett halvt avsnitt nu tror jag. Så, men om, när de får gäster så tror jag att det kan bli riktigt intressant det där. Mm. Och på tal om folk man vill höra pra, tala mm. uh, finns en kanal som heter Odd Cameras. En uh, kille i London Aid Torrent som driver den. Och han, han har den speciella egenskapen att han har varit rufskuldsspelare. Så han har så jättesnygg röst och liksom kan artikulera riktigt snyggt och så liksom prata liksom om vanliga kameror och folk som som sannolikt hitta liksom på loppisar och liksom billigt på eBay och så. Ja, just det, lite som sådär, The Gas Station. Precis, och, och det är ju liksom Tycker jag folk brukar kolla in honom För han är riktigt så man, jag man Kanske inte förälskad, men man blir lite så sorg när man hör den, för den är liksom väldigt snygga den rakt igenom Ja, ja men ja, sånt är riktigt trevligt Rekommenderas säg ja. Om jag ska dra någon Liknande så Från en annan före detta Podcast eh, Har du lyssnat på PD Exposure någonting Åh, oh, det låter bekant, men jag tror nog inte att det är så jätte så top of mind i alla fall. Ja, en en arg Britt och två amerikanare. Mhm. Jag <laughs> var podcasten är riktigt rolig. men på Youtube då är det mest Nate mm. Mattos som Aha. också väldigt som så här ingående på olika kameror från högt och lågt. Och lite snack om att göra böcker och sånt också. Han är ja. engagerad. Men alltså... jag är inte så här gnällig röst. Oh, sånt är lite jobbigt alltså. Ja. Och så... Man vill ju gärna att det ska vara liksom... Lida ner lätt. Ja men precis. Liten fin lemonad. <laughs> ja, <men> precis. <laughs> och om jag ska fortsätta på som... Jobbiga rösterspåret så... Mm. Eh, en annan... Man, inte riktigt eh, vloggare, men han kör väl lite det formatet eh, eh, SLVR Jaha. Eh, förkortat för Silver <skratt> någon sån här medieproduktionskille som bara Åh, nu ska vi så här göra någon snygg grej jag bara, Slaver <skratt> vadå <skratt> <skratt> <skratt> ah, just det det är ju inte ens äh, vad heter det? Den kemiska beteckningar för Silver, AG ja men precis, utan när han har men i alla fall är han någon, Jag vet inte, han kanske har någon problem med Han visar inte ansiktet på video heller Oj. Han kanske vill distansera sig Ja men fan, det här är vanligt folk gör så här. Och så distorterar rösten Inte som Johnny så att det blir som pipigt Utan så mer och Oj, det. Oj, det låter jättespännande Att de har sådana issues Ja men precis och... Men är men men han britt den här killen eller? Eh, nej, han är en kanadensare Aha. För annars tycker jag Rent generellt på Youtube Och att de kanaler som liksom bara kör Mest en röst eh, brukar oftast vara britter, Kanske just för att de har den engelskan också då. Mm. Eh, Och liksom som jag nämnde han All cameras killen Borde vi äcka till eh, Så finns det ju andra så, Tech relaterade då, Typ Ashens och eh, Techmoon Som inte sysslar ja, Explicit med, med liksom analogfoto, men att det, liksom, det är väldigt mycket så här, röst. Och så. En, del, en av dem har ju bara en soffa och liksom, att visa två händer men liksom, gör en grej av det. Ja, men precis. Jo, ja, nej, men det har vi. När jag tänkte har jag ramlat in på några gånger och kollat mm. upp kassettspelare och sådana där grejer. Och, mycket gamla grejer. Ja, och så som engagerad. Ja, men det, det måste man ju vara, annars kommer folk inte titta på det. Mm. Det är inte liksom, utstråla på något vis ur... Från skärmen, så varför ska du utlutta? <laughs> ja, men precis. <laughs> uh, alltså, mm. Jag tror också om man ska liksom bli liksom, ihågkommen så får man också kanske utstråla någonting. Sådär, just för, liksom, hur <laughs> ska du annars liksom komma tillbaka om liksom, inte det inte var någonting som fastnade på dig? Eller hos dig? Ja, men precis. Det är som det och som vissa har lite mer kontakt med sin viewerbase eller vad man ska säga. Eh, uh... det sociala spel på sociala medier. Ja, men precis nu. Kommer jag inte på så jättemånga som har det kanske men nej, Erik Wahlström som uh, du har varit kommit -hmm. med. Just det han ja. Den gamla gossen. <laughs> uh, han har ändå gjort några intressanta um, uh, här, kolla in. viewer in submissions videor och sånt. Ja, men precis. Det är ändå kul att ha. det blir som liksom, ja, man får en chans att uh, Snacka bild på ett sätt In ja. Inte riktigt Ted Forbes Variant men mer på en sån Mänsklig nivå eller vad man ska säga. <laughs> alltså Jag tror det, det är väl lite svårt Att liksom, kanske Konkurrera med Ted Forbes <laughs> med, med tanke på den expertkompetens man ändå besitter Eller första hans eh, kontakt Kanske snarare För han har ju träffat många av de här eh, konstnärerna han pratar om Men jo, Eric Eric Walgren, han är en ändå amerikan Trots sitt väldigt svensklingande namn Precis, du hade skickat iväg någon film till honom va? Ja, ja. Ähm, kan jag berätta om? Just Anledningen till att jag fick upp ögonen för honom för han har äh, på salen om ett samma namn som min svensklärare hade på gymnasiet. Ja, ja. <laughs> så det var så och, och jag vet också att hon hade någon släkt i USA som tänkte, ja, ah, det kanske är något det där. Du vet. Ja, det var ju kul. Så det var, det är väl kanske mer där för jag liksom fastnade inte för honom. <laughs> äh, men jo, jag skickade lite film till honom. Han var lite så i en motivationsvacka så tänkte jag ja, kostade var det 20 dollar och sånt köpte film i New York som skickades med posten till honom mm. så det ja, han fick ju han hade i alla fall gjort en video om eh, Pan F Plus eh, som skickade en väldigt så, snygg film som är inte är så jättekänd men eh, världen behöver veta mm, mm, mm. Fritz mhm mm <laughs> Men den är snygg och trevlig. Jag faktiskt en rulle, jag hoppas få får få fotta i helgen av den. Så. Ja. Jag vet inte, jag tror inte jag spoilar så jättemycket, men jag skickar också med en FB4 Plus till honom och en Akros. Ah, Okej, okay. alltså det... ja, jag förstår vad du tänker. Så jag där. köpte en av varje och sen liksom skickar jag inte honom. Ja, men fan. Här, här är de gällande ISO 100. <laughs> Precis. Bortom temax då. Uh, oh, ja men det, det, det är ju liksom ändå de, de är bra men de snackas inte om så ofta så det, the world needs snow. Ja ja, jag men precis. Nej men jag är också en som log isokille. I <laughs> grunden det är som man går ut i så här uh, vinternatten och så där i Sundra. Jag är en Jag var som fram med stativet. <laughs> Vilket sovativ det finns en staket. <laughs> staket. oh Hardcore. Uh, men men jag gillar med, med han mm. Erik bortsett han alltid ler. Ja, men precis. <laughs> han försöker liksom, vara rätt så lättsam och liksom dricker ofta ett glas öl medan han liksom pratar om bilder och liksom ska man säga, inbjuda till sin publik. Ja. Uh, och det, det, det slår den en sträng hos mig. Att han liksom ändå sa, oh, just det här view submission som den liksom har ändå en ganska stadig publik som skickar in rätt så bra bilder som man kan liksom kolla på och så liksom pratar om dem och liksom sina tankar och reflektioner kring det så det är mm, highly recommended ja, ja, men fan, alla som engagerar communityt på något sätt tycker jag är bra precis och han är också eh, på tal om eh, sociala medier liksom mm. rätt aktiv på instagram också och liksom väldigt duktig på att liksom, svara och följa folk och liksom sådär så det är, Rekommenderas om man vill liksom snacka med en inom citationstecken, kändis. <laughs> <Uf. Sittlande, danke. laughs> um, just det är en annan kille. Mm -hmm. Det är ju tvärs, sån heter det, Gubkilla som sysslar med analogfotografi, även rent generellt. Och det syns väl också kanske på YouTube. Uh, det är en tysk faktiskt, så jag vill rekommendera. Då ja, det är uh, På engelska, såklart. Uh, kanalen heter Max Plus One uh, yeah. och det är en Maximilian Heinrich som gör den <laughs> uh, och det som är speciellt med honom är att han är jag vet inte man kan inte säga reklamkille men han jobbar med en kommunikationsbyrå som i vanliga fall uh, vi har förstått ganska högt upp också yeah. uh, så det är liksom hans uh, ja, hobby, strapation lite det så här jag håller på att lära mig analogfoto, men gud vad spännande det är <laughs> så det är liksom, ja visst. Och, och så liksom håller han på att väldigt mycket modeller och så. Och det är det som är sant: är att han har den här eh, Behind the shoot serie Som man liksom får följa med när han fotar, så har han en kompis som är där filma filmer och så liksom har han liksom det är lite som en dokumentär då blir det liksom han följer det liksom han visar några bilder och så liksom några klipp från plåtningar och sen så liksom bryter han av och så tänkte jag så här och så här och så blir det ja, en här liksom behind the scene som man liksom förstår hur en kanske inte professionell fotograf men i alla fall en, en hur någon i den branschen tänker, liksom när de liksom ser bilder och de vill kommunicera och så? Ja, men och det är liksom Uteslutande analog han fotar. Ja, men just. Så har någon tio av 10 kan jag säga? Ja, ja men, jag kan förstå ja, men. att det spelar in i ditt spräde <laughs> Ja. Jag gick in på hans eh, personliga hemsida här och så man bara. It's a nice-looking girl, it's a nice-looking girl, it's a nice-looking girl, it's a nice-looking girl, nice girl. Och så bara, oj, man har ju färdig också. <laughs> jo, men han, det är spännande att liksom se ändå hur han... Just det här, man får se verksamheten bakom och han liksom gör bilderna. Det är guld. För det är ju liksom inte så lätt kanske för man utomstående. Man liksom, får liksom insikt i liksom vad anses vara viktigt och liksom vad, hur man tänker på. så. Ja, Mm. Så det Han kan ju killa just det och eh, jag tror faktiskt att han har någon sån han har lite så här filmrecensioner och sånt också okay. Och pratar om kameror och så liksom. Det måste man ju ha först kommer folk inte titta till den hemsida. Ja, nej, men precis. Tyvärr. Eh, the, the necessary evil kanske. Men i alla fall att det och att han hur ska jag snacka med honom? och han pratade om att han hade varit eh, Vad heter det? Videograf och fotograf För någon dagstidning Innan han liksom tog livet in I kommunikationsbranschen Okej okay. Så han har ju liksom lite en fot i varje land Kan man säga Ja, ja men fan sånt är. Max plus One. Vi borde kanske länka till dem här ja, ja, men det. Ja, Alla rekommendationer jag mm. ja, bra. Ja, jag ja men han har också gjort en Sinestill 800T Review här för veckan Ja man måste väl nog kanske göra det som är poppigt också <laughs> Men jo det är väl det är väl en okej okay film Åh, Minolta MC rockor 58mm 1.2 Den ska jag se sen <laughs> Minolta fanboy som han är mm. ja, Men minolta det borde du fler faktiskt Det är ju Vad jag har hört är en väldigt prisvärd och bra kamera Ja men precis Det är ju, faller som lite... Bak i de andra. <laughs> o, på tal om Minolta och den här andra kanalen, det, Old Cameras, mm. han med rösten, han har ju riktigt, det är intressant att han, när han först fick sin Minolta, jag tror det var en XG1 kanske, det var. Ja. Yeah. Så, så blev han ju liksom jättelack på att det här måste ha batterier för exakt allting. <laughs> um, kan bero på att den ska vara lite billigare ja. Och sen när han släppte sin recension så var han Helt lyrisk och bara liksom, bästa kameran Jag har någonsin haft och liksom, <laughs> eh, Men, det är just han minusen. Den behöver batterier för exakt allt mm. Mm. För jag tror att om man drar fram filmen så behöver Den lite spänning för att kunna göra det What? Något sånt jag, jag minns inte så noga, men, men det är i alla fall att den, den behöver Batterier Jag alltså, Han har gjort den på eh, Minota XT7 också Mm. Så den är lite, eh, vad ska man säga, Minoltas version av eh, FM, oh. eller FE-kamerorna kanske. Den, Om vi pratar Nikon. Ja, men precis. Den eh, Det var väl den första kameran som hade både bländar och slutad prioritet och ett gömt eh, program mode. Oj! Genom program mode fanns typ. Och det låter som f Nikon f då, ja. om man ska jämföra. Ja, men den är <laughs> Precis. Ehm, just ehm, det. Några fler sådana här filmkina vi börjar pr prata om. Det finns sådana här svenska, vi måste ju pro promota svenskar. Mm. Ehm, allas vår Mattias Buling. Mhm. Ja? Jo, hans fotokanal har du sett det? Han är kanske inte 100% analogt men han pratar ju om det lite då och då Okej, men det verkar definitivt vara en kille det här Mm Och han, tror han, sysslar med reklam i västerås som jag inte minns fel Just det. Inte lika intressant på sociala medier för han svarar aldrig <laughs> det är fint du försöker med Ja men när high ja. reasons to shoot film och how to develop color and black and white ja, nej, men... äh, tips gör det inte kökvet. <laughs> <laughs> Va? <laughs> Va, men då kan man ju mikra en pyrog samtidigt. <laughs> <laughs> och om man är verkligen så nyfiken på kamera så finns det också den här awesome cameras någon hipster deluxe i. Ja men eller hur den, den liksom, med allt det har hänt. Ja! Alltså jag har eh, jag följer honom på Eh, lite annorlunda. Men eh, mm. eh, och ja, jag följer honom på YouTube också. Men alltså, jag har väl börjat kolla på någon grej, men jag fan orkar inte Oj! <laughs> Nej. Han åkte ju till, heter det? det? Yellowstone tror jag. National Park, så hade han någon sån gammal science i ikon och uh, sånt med bluskobjektiv. Men han var nöjd med de bilderna Ja. Men det, det kan vi förstå. Det är ju fint landskap också. Och så tror jag liksom hade någon vlog där han var ute i det vilda i liksom en vecka. Ja, men ja, men precis. Och han eh, såg någon eh, vad som på en eh, kameraloppis liknande grej. Just det. Som var... Någonstans i Kalifornien. Ja. Och, eh, Just... mm. Mm. Eh, han, han är också en sån här kul typ som kör lite på de enklare kamerorna och också lyfter fram dem. Ja, oh, det, det är kanske det som är realistiskt för de flesta av. Jo, ja men så det får man ju som igen credd för han och ja. Just och han har gjort internet den stora otjänsten också. men eh, vi hur man gör en dubbel exponering på en Minolta XG1? Uh. <laughs> och då då är grejen att man ska trycka in den här film tillbaka spollningsknappen på botten och så ska man dra fram bilden. Precis, och så eh, man... men Mm? Men grejen är ju att det funkar bara på Minolta kameran tydligen. För så ser man sen på olika internetforum där folk som har testat på typ Pentax och ett annat så Canon och Nikon och så mm. och det är liksom rätt så vanligt om de försöker typ tre fyra stycken då att, att det liksom eh, filmen går av mitt i för den liksom, det är liksom bara på eh, Minolta där den liksom frikopplar fandravningsmekanismen. Tydligt. Uh... Eh, eller liksom det, eller att, att det blir en bizarr överlappning då, av liksom bilder istället för att det blir liksom dubbelexponering. Ja, okej. Okay. Nej men, eh, okej. Okay, det kanske inte är på alla, men det är, för mig att det är på de flesta i alla fall att det funkar som man inte. Ja, det kanske. Men i alla fall, det, det, man, man brukar säga då och då eh, folk som lägger upp och frågar vad gick fel här? Jag gjorde <laughs> precis som videon sa. Ja, ja han, ja. han ja, jag märker det. När han som förklarar grejer, då är det lite som jag hade nyss den här idén eller den här grejen som jag provade och och så här gjorde jag. Det är inget så här att nu har jag testat det här på tre rullar och kan med erfarenhet säga. Mm. Ja, men man får göra dem med A for effort i alla fall. Ja, men precis. Han verkar ju som försöka hålla bredden där. Nej, men fan. Jag, jag har ändå sett det i instruktionsboken för en hel del. det till oh. exempel contacts, att man ska. Oh, eh, man börjar med att dra upp Filmen på tillbaka breddet. Och som så att filmen håller sig spänd. Eh, håller tummen på den. Och så sen trycker upp återspåningsknappen eh, Och så eftersom. Efter att ha tagit den första bilden då, Och så sen så drar man fram. Till nästa ruta. Som ingenting händer. Men man spänner slutändan. Mm. Eh, och då efter man har gjort det. Då klickar jag som den där knappen ner igen. Mm, och då, eh, då kan man som ta en bild igen. Och då blir det som på samma ställe. För om man eh, inte gör det där med att dra tillbaka filmen och spänna den Då kan det som liksom ändå bli ett den drar kanske några millimeter Och så blir det inte så jävla så nytt Funkar inte på Nikon kan jag säga alltså, ja. I have tried yes, jag hade ju någon sån gammal Pentax ett tag Och jag tror inte heller jag fick det att funka där ja, funkar. Back in the day som var lite mer experimentlysten <laughs> <laughs> Långt um, <nu. laughs> Just det jag vet inte men, men generellt så är det väl det finns ju för man ska name lite andra kanaler så här väldigt hastigt. Mm. så finns det ju rätt många som liksom gör lite gästspel. Framförallt, man börjar nämna kanske inte Camera Store. en kanadensisk butik som jag vet mm. de, de säljer bara till Kanada så jag antar att de inte gör det för liksom på, kränga sina grejer med tanke på deras publiker globalt. Men då har de i alla fall en serie som heter The Unsung Cameras av Yesteryear. Ja. Yeah. Ja, oh, just det. Äh, men, the Camera Store TV. Jo, det här. Precis. Äh, och det är väl en bra produktionsvärld och så. Även om man kanske inte bara analogt med men det rekommenderas. Och äh, just det. Ehm... Äh, Digital Rev hade ju innan Någon sån lag analog rev Men vi får se vad som händer med den kanalen Verkar vara lite idvala Även om de är det vissa perioder av året Ja men precis Jag försökte kolla på eh, Kai har väl kört någon Sådär här mm. eh, Just det, han, han har ju släppt något På sin egen kanal nu Precis, och Lock kanske Mest med videos så det blir, det blir inte så mycket där så som Kodax 8 Eh, millimeter's Gray. Men eh, vad fan är det? Han heter egentligen. Eh, Nej, det heter i alla fall WestPy Muffin. Oj. Eh, en av de eh, nyare killarna. Mm -hmm. Som var, jag tror han, det var han som körde eh, Mamia. Eh, Just det. Namn, allting var ur fokus och sånt Ja, men precis och var ute i regnet och Stackars killar Ja, men eller hur? <tryck> <tryck> men här är det budget, jo, men han, och sånt, och. Ja. Jo men det, det är ju kul att de kan Även i Hongkong med Köpa bra videos Ja. Um, Jag kan han upp en Videosnutt när han skulle liksom vara och Fota en Musikvideoinspelning uh, Och då uh, Vill de ha med han just för att så, Fota analogt till det. Spännande, spännande Men förvåna att det var inte så jävla intressant video dock. Han bara, åh, här är det första gamla placet Det är en stor lagerlokal Åh, det är gammalt skräp här Kolla, där det skräp Och så man bara, jo Det är väldigt lätt att det blir så Oh, just det Ska vi ha en lite sån honorable mention också då, kanske mm -hmm. eh, På tal om gammalt skräp och sånt Det finns sån här kanalen Negative feedback som han för börja känna till. Ja, just det! När han med George Albert Muncy... Ja, men precis. Det är lite äh, samtidigt med Johnny och i av Philip och, och tagarubi Och han jobbar ju ändå lite så alltså, fotorelaterat för han är ju fotomodell. Även om man inte tror det när man ser honom. <laughs> till <Tydligen>. äh, <laughs> och, och just det, de är ju lite så känner också för sin Facebookgrupp som har samma namn. Negativ yeah. feedback. Och jag vet inte, den, den är väl... Ja, när är väl vad den är, den här gruppen. För det är väldigt mycket så här eh, nybörjarmisstag som liksom kropp, för den är väldigt stor också. Eh, och då, då är det liksom bland annat ja, dubbelexponerat. Var, varför gick det här fel? Eller eh, vad tycker folk om Pentax k och liksom mycket <laughs> så Mycket sådana här frågor som man kanske borde googla innan man liksom ställer till 10 000 andra. Precis. Ja, just det. Ja, men, um, för när det sa som negativ... Uh, du död så kommer jag att tänka på en annan. Ja! Går vi via flickor och kollar mina flickorgrupper. Feeling negativ. Oj! Om man ska verkligen snacka eh, eh, bakåt i tiden. Mm. Eh. Jag undrar, jag kanske också med den gruppen, jag har inte hundra, men eh, Ja. Det låter bekant. Jag har sett den på några bilder i alla fall. Precis, själva Eh, eh, var det riktigt överraskande Att eh, hans sida har varit uppe mm. Fortfarande eh, Efter alla dessa år Åh oh, ja men jag, vet, jag tror man betalar man en, en gång om året Och liksom Tänker, eh, jag vet, Ska vi ta tag i det där Ja, ja men för han var nog en av de Första som jag såg Faktiskt gick igenom Rätt så grundligt hur man framkallar eh, Färgfilm och sådär Mm Ja, sex år sedan ja, aktiv. Ja. Men, och aktiv Men om vi ska försöka avsluta Kanske lite med vad gör en bra youtuber Kanske Ja. Um, och det har vi varit inne och Nallat lite på de här men, men jag tror det är viktigt att folk har någon slags Utseende eller utstrålning i alla fall, För det är ändå inte visuellt mer i med det uh, Eller I alla fall ha en snygg röst Som folk liksom, åh oh, det här är något spännande Ja um, För folk måste vi på något sätt komma ihåg Det man tittar på Um, jag vet inte, jag tror också Det är något som psykologiskt Ser folk bra ut så tar man dem med på allvar Vilket är jättemärkligt egentligen Jo men precis och alltså, Som jag nämnde lite hässigt Att själva produktionen Behöver ha en viss Edge, på vis. Ja men precis för Om man eh, kollar på eh, Mike Jannik, med Show Och ja. sådana där Men är det, eh, det som är som ändå mycket ut eh, Att de har någonting där Ja, eller den hornet som, som är konsekventa med sin stil. Hur de mm. bara sitter där och snackar så att man som inte behöver tänka på, okej, okay, vad fan vart det här nu? Vad håller han på med? Och kast ljus där inne på togen där står. Ja, det är också en punkt att det är bra produktionsvärde på de ena. Även om det finns folk som David Hancock som är fotoskriven som är jätte low och Men han har mycket reflektioner istället och analys på det han gör. Så det liksom väger upp en del. David Hancock, är det han inte håller på eller? Nej, han brukar han hänger rätt mycket på olika Pentax-forum och, och skriver saker. Och så har han testat olika kameror och så är han Australien och pratar eh, mycket om olika filmsorter som han gör en in-depth review av. Boom. Boom, <laughs> Boom. i alla fall. Eh, jag tror jag har länkat till någon, några av de filmerna. Mm. Eh, och så är det också att man har en intressant nisch. Jag är väldigt tydlig med den som du säger. Um, och då, för Det finnas brett men ändå avgränsat Om det är begripligt Typ att det är analogt För det kan vara ganska brett men ändå väldigt specifikt Eller att det är fotokonst Eller modellfoto Eller en tydligen ganska stor grej storformat format och liksom landskap Att det liksom går hand i hand ja, Det finns ju många kanaler som sysslar med det uh, Jättemånga ja. faktiskt Jag ja, bara som doppat där Men Ben Horn har ju Precis, äh, och så han, finns det ju han, en... Alltså han verkligen jobbar in sig i det där. Äh. Uh, så att bara, ja, men fan, nu ska jag göra de här YouTube-videosarna och så <laughs> köra ut konstant. Och, <laughs> och, då, och, och om man ska det. name, droppa några där, så har vi till exempel Tony Sant och Mike Thomas och som du nämnde han, Borut Petterlin som alla kör storformat och landskap. Och jag tycker även han, Erik Wallström Eh, doppar ändå tonar där. För han börjar allt mer och mer köra eh, stor format och landskap. För han bor ju mitt ute i naturen så vad ska man göra. <laughs> Eller ja, bredvid den stora skogen i New York. Ja, men precis. Jo, nej, men för vissa så blir det ju som bara hej, jag kan få ta skog. Ja, <laughs> <laughs> ah, det, det är ju inte, allt större i USA. Och så en, en sista poäng då att man får gärna ha lite exotiska och häftiga grejer. Ja, ja men precis. Jo, man ska ha det här Fajka, um, tillgängliga för folk hitta kanalen till. Precis. Det är eh, det folk sitter och googlar på. Och, ja, och så sen så har de här ja men här, här udda kameran eller UDA processen så får <håll> folk ögonen lite. Mm. Och så liksom så här, skriver de i så här How amazing camera hastig Very affordable, inte. Och så kommer upp någon video. Ja. ja, jo men man ska ju tänka lite sånt där. Men... Precis. Och gärna det. lite rolig flex. Ja, det, det är det nice. tillbaka på han Matt Day igen. Ja, ja, men alltså. Vilken fiskare. Ja, och sen liksom. Han verkade inte gilla så jättemycket. För det första han gjorde var att sälja den sen. <laughs> ja, men. I Hur, vil, vilken kommer han inte gjort så med. Ah, Killen. Get yourself together. Ja, um, men jo. om man Siktar in på att ha så här: och, Hej, här är en ny kamera. Här är en video. Och så kör man på de där fan, dyraste kontakts mellan format SLR oh. fan Att Man måste sälja dem om man ska ha något annat. Ja, jag tittar lite på klockan nu. Och. Äh, John behöver nog gå rätt så snart. Men. Äh, det var trevligt att få vara med. Får jag säga. The clock is ticking. Mm. Men, yes, kul att ha dig med och ha någon att snacka youtubers med. Just det, tack så mycket för att man fick komma. Tack och hej, säger jag. <laughs> tack och hej. Tartex, pasta säga?